Eta, esan bezala, ikasturte hasiera honetan Euskaltegien Itzulian irungo aekara, eh, bidasokoa ekara. Eh, joko dugu, bertan pres baitira ikasturte berrirako, dagoeneko, ba ikasturteko euskara ikastoretarako matrikula izen emateko, eh, epea zabaldu berri dute. Meñet altzaga dugu irungo aika euskaltekiko arduraduna, baina, gaixo Egon hongeldo. Ongi etorria. Ba, esan bezala ikasturte berria, berea aipatzen dugu, eh? zein den eskaintza eta, bueno, EPEak, zer egin behar denere, ba, interesa duen hororentzako, Maña pizkatere atzera begirako eingo dugu. Izan ere, bueno, urte terdi dramago ba, pandemia madarikatu honekin, esan dezakegu bi kaste urte ala moduz, ba, pasa izan direla dena egokituz, ez dakit nolako edo norainoko eragina izan duen eh ba irungo euskaltegian, ze ustut Joanen urtean adibidez, eh e, sei apaldu zela Euskal Herri Mailako Eka Euskaltegietan ikasleen ikasleen kopurua, ez dakit gure eskualdean. Bai, eh alaxe da eria da ba Zuko ondo esan duzun bezala, ba oaintxe 2008 bat, 2002 ikasturtari begira jarri gara, baina ezin dugu ahindik eh, antzi ba azken bi urteke eh, zenorako eragina izan duten, eh, bai Euskaltegiei nora eragin den, baita ikaslei ere, izan ere eh, batez ere ondo esan duzu, oroar, iaz, pandemia dera eta, Euneko 678ko jeitxiera izan zuten euskaltegiek, aekak hauek behin-behin, baina zorionez e, bidasokoaekak e, zenbakio hieei nola bait e, aurre egin zien eta aurreko zenbakieri eutsien zin alegia gukalako jeitxirarik ez genuen izan, guk 2019-20ko e, zenbakiei eutsi geneen alige, itzieti nahi geha, ba, urriek bitarteko ikasturtean berreundu hagi bat e, ikaslez mm -hmm. bai, eta itortu baro dugu bidasoko ekak, e, batzera lama, hori izan da pixkat, etena, hori pandemian eragin hori sumatu dugu, generaman irula urteko gorantzko joera, bai, urtetik urtera, amar, amabostu, hagi e, ikasle gehiago, eta egia da, pandemia eta gorantzko joera hoi, eta nintzela, baina apenipen jeitxiera ez dugu izan, mm -hmm. Talde aldo konten gara, bai, ba, orokorraren kontra egin baitu, behar badai, bidasoan garen ez, izokinak bezala beti kontra korrontetik edo, bai, bai. Ta, bizkat, eta bizkat horri bueno, eutxi. Euskalte gara egiteko bueno, egokitza penasko egin genitun, e, distantziak e, mantentzeko, e, alik eta egurastatze handiena izateko, bai, aireztatzeko alegia, Eta bueno, horrekin guztiarekin, bai iazki kasturtea e, izan zen, e, bai irakasleentzat, bai ikasleentzat ere, haiek egindako alerina guk zoriondu bar dugu, bai, ez ezbait zen egoera xamurra izan eta egoera xamur horretan, ba, bueno, ba askok ere euskara ikas horretan ba arnazgun aurkitu zuen, iazbide bat, ba pizkat e, Egoera gogor hori atzean uzteko eta bueno, e, bueno bizitzak aurrera egin inbarduta, batzuk mm -hmm. euskara bidez lortutea, aurrera egitea, eta gozatzea, alako mm -hmm. gora esamurretan. Onda, pandemiaren neurriak eh, betetzeko, egia da, ba, irungo aekan bulegoak eh, goitza, ikasgelak, zabalak, eh, baldintza eh, ederra zutela Ala eta guztetzea, pentsatzea, maskarekin egin behar izan zilela klaseak, e, euskara ikasten, edo mintzatzen ikasten ari garela e, ulertuta, e, maskaz sekulako oztopoa da, eh? Bai, ez? Eh, bai, alaxe da, ba, azpiegitura aldetik, azpiegitura ona dugu, gelak eh zabal llamarra dira eta bueno, eh guri esartzen dizkiguten erratioi Euskoak aukera izan dugu ta ez dugu ta ezgenitun gela ke bitan zatitu. Ta horrek ikaslek ere eskertu zituzten, baina ondo izan duzun bezala batez ere hasiberrientzako gogorra izan zen eh aoskera Espainiatatik e, aurpegien keinuak asko laguntzen baitute komunikazioan ulertzen. eta claro, orain gure irakaslek ba aurpegi erdia estalita zuten, ezta. Eta horrek ba bueno, e, zailtasun, ba, eh bueno, denon e, esfortzuarekin, eh pues bakoitza delaukan e, gaitasunarekin nahi duen hori lertzeko ba pues egoera barregarri batzu geola badaki suertatu zirela baina bueno oroare ikaslek, e, bueno, ema, e, valorazio hona indigute, eta, bueno, maskara egia hmm. da traba bat izan dela, baina ezinbesteko zen ba, hmm. kutsadurak, e, ba, bainipein ez zabaltzeko euskalte gira. Hmm. E, bereala, haipatzen dugu ikasturte berria, zein den eskaintza, baina pentsatzen dugu ikasturte honetan behar bada ere eraginia izango duela ez ja pandemia neurriak, BTR-rekoak, baizik eta, bazken ba, urte terdi ontako ikasturte nemaitza, esan nahi dut, ba, e, euskara ikasi ikasi dute, Euskaldun dubira bainagia da gero, ba bizi izan dugun egoeragatik berba da es dituztela kalean hainbesteko arnaskune bilatu edo topatu, ba, Euskal hori praktikatzeko, ez hori sumatuko da urte urteterriko epea, ba, luzea, luzea da bai, azken batean, eh, ez? Hoi izan da ba, gure ikasle askok ere bizkat helarazi digutena, ez? Eh askok ere aekara jo dute badakiterako zer dena eka, euskara praktikoa, bai, Erakasten dubulako metodologia berritzaile baten bidez eta beti elburu komunikatiboa intzat hartuta. Eta badakite haikak e, kanpoekintza kantolatzen dituela, e, klasezik kanpora ere eramaten dugula euskera, eta askok basan dute ba, faltan sumatu dutela hori, eta bueno, ea aurten pixkanaka, azten gehan pixkanaka, betiren neurriak hartzen, alako ekimenak berrezkuratzen, gure ba, ikasle askok e, baitio, haien e, ingur urbilean euskera biltzeko keraik ez dutela, Eta euskaltegi bera bilakatzen da jentzako no, laborategi, bai? Mm. Ai, praktikatzeko, saiatu ikasi, beste engandik ikasi, beste ientzun. Eta hortik, ta aurten gure ibura bai da, pizkanaka beti ere segurtasun edo osasun horriak... Ba, respetatzen ba ikaslei praktikatzeko, mm. bueno, espazioak zabaltzea. Ongi da, ba, praktika ezin bestekoa baita, e, Edozin hizkuntza ondo ikasteko azken batean ondo menperatzeko, ikastea gauza bada menperatzea beste bat, eh? ba, e, ba, erdoiltzen den kontua baita, e, tresnak gisa ez da erabiltzen. Edozein kasuetan teoria ikasi behar da. ez eta, bueno, ba, e, praktikoa irakatsi aurten ere, eh ba, maila guztietako ikastaruak e, eskainiko bituzute, eh hasi hasi rietik edo da ika e, ikastar ere ez. Hori da bai, e, ondo izan duzu bezala, ba bueno, e, aurten eh betiko eskaintza esaten dena ez, maila guztiak ba hasi berrienetatik, ba nolabait ja titula lortu nahi duten eh uh -huh. guztintzako guztientzako eskaintza izango dugu, bai goizez, bai arratsalez, arratsian ere iluntzean, ordun alhortatik an ez ezkatu, segurazki zuek beharduzuten horretarako eskola bat aurkituko duzu, eh? baina gero bai aipatu nahi nuke, ba bueno, aurten bereziki, ba iru eskaintza berezi do ditugula bai, batetik e, zebia, bai, zebia, bai, bueno, e, egaren urrengoa litzateke, bai, laugarren maia, uh -huh. edizotena, eta bai, bueno, ba, nolabaitoia da pixkate euskaren teknifikazio bat, idazlan hondo txukuntzen, eremu oso formaletan, bai, diskurtsoak, eta idazlan txukunak egiteko, ordu, horretarako bai, goizez, bai, arratxaldez, e, ikastaroa esken dugu astean bitan, gero bestetik, bai, ere... bai, titulazio fiskat mundu hortatikan urrun egon aiduarentzat euskera erabili baino ezdunantzat e, mintza praktikatu, espazio hori bilatu nahi duarentzat horretarako ere mintza ikastaro bereziak izango ditugu hoiek ere bai goiz ez bai arratsalez hta e, bitan izango dira Eta bukatzeko bai aipatuzun bezala aurten e, ikataillerra eskeniko dugu, bai, e, itanoa, e, eta horre bereziki, bi gauza nagusi erakutsiko ditugu, bat, e, itanoa batuera, baina era eraberean e, osagarrituko dugu bidazo aldeko itanoarekin, batez ere, Irunaldekoarekin irunen baitugu egoitza, baina, bueno, dakik guontarbikoa, bere zitazunak baditula, eta endaian ere, segura eskire, bai, baina gu batez ere, irungoa jarriko dugu ardaz, Eta hor bai, animatzen dugu, ba, bueno, azken batean, e, ba, itanoak ere e, aukenan batean bai du, askotan, alde ez formal hori, ez pixkat akademiko hortatik, eta bapateko eta suno horri ba, erantzuteko baliabide berriak dira, egokiak, eta hori gainera ikastar horre, kordutegi zehatzadu, e, astelen eta aste izango da, zazpitatik erdiak arte, eta erabat praktikoa izango da noski, eta ez duzu ezertan, ez zinolako tituluri behar, ez erbaizik, eta Euskaraz e jolasteko eta solasteko naia baino ez. Mm. Ongira, ba, e, galdu baino lehen ez, berandu baino lehen ez, e, eta noegia da, gu, gutxik e, menperatzen dutela dugula, e, aitortu dago ez, gaur egun e, kasik desagertu. Ba, e, gero, ez dakit, e, txoritxo batek esan dit, e, ikastu orte honetan, e, ba, eskuntza arlotik uste dut irakaslek e, irale ba, programan edo, ba, Euskara ikasteko aukera emango zaiela urten edo, ez dakit hori, ez, da, ez omen da urtero, eh e, kontua eta datozen hilabeteetan homen aukera izango dutela eh ba, ba, gizu, ba e, tarte bat hartzeko ez euskara e, ikasteko edo hobetzeko e, Aekak ere parte arte, hartu izan du e, irale e, programa horretan Bai galaxe da ore Aek eh iraleen bidez sortzen duen eskaintza bada Eta bidasoaldean sortuko bali, zirakasleen aldeetik alako talde beharra, mm -hmm. a, eka, aberen poltsa horretan nolabait legoke, eta horretarako ere, ba, nolabait ja, ahien behar zehatzei erantzuteko ikastaroa, mm -hmm. emango gero baina, bueno, hoi da dela azken unean, iristen zaigun, Zer baiz, baina gu hortarako ere ba, prest beti bezala. Ongi da, beno, ba, dute ba, zer antoratu eskuntza, dai, ne? Horendik ere, ordezkapenak eta guzti, ez daikastortea mm. zita e, ba, argitu berritu ondoren ikusiko zein irakasrek ere behar duten eta nahi duten, Ori ez? Da. Alako tarte bat hartu. Ongi da, ba, izen emate, EPEA edo, matrikulazio EPEA iaren horita behatzi arte, zabalik duzute zer egin behar da? Ba, interesaduenak, ez egin maillak froga bat eregin beharko den, edo ez? Edo nola? Hori da Izena emateko, ba, bueno, lehenbiziko gauza eta garantxuna gogoa da, bai? behin gogoa izan da lehenbiziko gauza hoia egina hortik aurrera dena maldanbera jungo da. Euskalte pasa, gu hor astelnetik ostiralera bederatzi terditatik ordu bat aterdiak arte izango gara eta arratsaldez astelnetik ostegunera bai terditatik sazpi terdiak artean. Gure informazio guztia, setasunez emango dizuegu. Nola nahi ere, ba, pasa horretik, edo bueno, ordu tegi horretan ezingo bat zenute, bueno, pasako dizue e, gure telefono zenbakia, bai, edo zen e, lasai asko galdetzeko, 6 sortzi sortzi, 6 pilau, 6 sei, sei, iru, iru. Hmm. Bai, ordu, un, telefono zenbaki horretara bai deituz edo whatsapp mezu bat utziz, bai, egun baten buruan edo, bai, erantzuna jasoko zenuke, Hum. Edo nahi izatera ere, utziko dizuet, ba, mezutxo bat e, bidaltzeko, busasmoa, bazenute. Irun, abildua, aeka.us. Irunabildua puntu bilduaeka.eus eh? eta bestela balegiakarrikan dago bulegoa, eh horritar dugu, eh bururatzeko, gadetu barra dugu, bueno, azken bi urte hauetan goraberak pandemiaren goraberekin, badakigu zer gerratuten korrikarekin eta beste, eh e, zentzu horretan hemen horrek ere, ba eragina handia izan du. Eh aekaren desmartxan aurrera begira bate dakiz zer den pandemiarekin, baina dena ongi bidean E, zer dugu, epe e, la urrera? Bai, pentsatu. ba hoxe, eta malez iaz e, inork e, nahi ez duen e, berria, zabaldu behar izan genuen, ba, e, korrika atzeratu, bai, hobintzat, e, bertan berautzi urte horri begira, baina, bueno, e, oengo osasun egoera ikusirik, eta ba, baitugu ABC planak antolatuta, hor mm. ba, dena ongi bidean, zuk esan duzun bezala koldo, e... Aurten, aurten esan nahi dut 2000-2002 ikasturtean, korrika Euskal Herriko kaleak e, beteko ditu. Ikusiko dugu ze neurri hartu barko ditugun, e, badakizu hori e, martxo apri aldea izaten dela. Ez dakigu zein egoratan iritsiko garen, e, txerto aldea zein egoratan izango den, e, bueno, badakigu gero olatua joan, olatua etorri, baina sai korrikaren olatua iritsiko da, eta aurten modu batera edo bestea denok Euskal Herrikoa, harrikara aterako. Korrikaren olatu año boldea izan da dilla. E, espero dugu, e, dena den, beti, agintarien erabakien zain, e, baki gu, ama bostean bine edo e, e, erabakiak aldatzen bituztela. Egoeraren ba, e, arabera hori ikusiko e, asko faltala. momentu esan bezala, ba, e, irailaren hogeita bederatzia bitartean, aikako ikastarretan izen bateko Epea Zabalik, setasun guziak emanik, mi esker, e, binez, eta kuraila hon. Zuei hand <risa> eta hortxe eh, Aekaren eh, deialdia. Bide guztia komendoaz euskarara. Eta bideetako batzuk atxeginakoak komendira Bide guztia komendoaz euskarara. Eta bideetako batzuk eraginkorragoak komendira dira. Eman izena Aekan Ikasi euskara bidelagun onenarekin. Aeka, euskara, euskara praktikoa. praktikoa.